Per Benvinguts, benvingudes a les veus número 76 i a ho he fer. Hola, hola. Benvinguts, benvingudes a les veus número 76. Ah, aquestes són unes veus que amb l'Elsa... Bueno, de fet és un cicle de tres veus que amb l'Elsa doncs hem plantejar que, que havíem de fer una mica de parar de tantes actualitats i tantes veus com hem fet i perquè portem ja deu cursos fent mensualment unes veus i això doncs, porta molta feina i també molestar el cas de moltes coses, i llavors hem dir de parar un moment, i com sabeu, aquí, doncs, vaig una mica de... de... Ara, ara això no va. No Bé, perdoneu, eh? No doncs vam començar... Vam començar... Vam començar el novembre del 2014, amb la ressaca del 15M, no? ens plantejàvem la nova la vella política, no? Eh, hem passat tots aquests deu cursos, no?, el procés, la pandèmia, que també va ser un moment tas el tema de la pandèmia, i ara, doncs, bueno, escalfament global i tantes crisis, no?, la multicrisis o la policrisis, aquesta és en la que hem estat. Durant aquests anys hem parlat de moltes coses, de política, va ser la primera, però també hem parlat de desigualtats moltes vegades, hem parlat de conflictes, hem parlat de... de, de conflictes, hem parlat de salut física i mental, de cultura, de feminisme, de tantes coses, de la gent de 2030, d'urbanisme, de mobilitat, d'història, de llibertat d'expressió, de de fiscalitat, que també sobre... Sempre hem buscat el debat, sempre hem buscat la complementarietat i per això sempre hem portat dos, dos ponents, doncs, no sé, a favor en contra, vell nou, no ho sé, moltes coses. Sempre hem buscat una mica d'aquesta complementarietat. Hem tingut més de 180 ponents i fent una estadística així ràpida dels 180, sis, doncs 60% eren homes i 40% dones, o sigui que, bueno, no ho tenim... Clar, hem acollit també tres debats electorals, hem debatut sobre sis documentals, hem fet veus express sobre actualitats de rabiosa actualitat, quan va guanyar el Trump també en vam fer unes allò de, hòstia, què ha passat, no? Uh, suposo que avui sortirà una mica Trump, també, per aquí... Ens hem hibridat també amb altres cicles de la casa, amb els cafès científics, amb els cafès literaris, i tot ho fem i tot ho hem fet des de la gestió comunitària, que al final és hores voluntàries, d'aquesta casa, no? aquesta escola, abans escola i ara escola de vida, que doncs, una associació gestiona aquest equipament i doncs, l'Elsa i jo anem organitzant aquestes veus des de fa tants anys. No? I esclar, el, el, i quan vam, també és veritat que l'any que ve volíem parar, ja us, ja us faig el context, volíem parar, però al final farem unes veus trimestrals, parem una mica, perquè també tot això és molt desgastant, perquè ho fem en el nostre temps lliure. I ara dir, bueno, doncs, què, què ha passat? Perquè aquí el que venim a fer és a promoure justament, doncs això, el pensament crític, això és un espai de reflexió, de debat, tranquil, sossegat, d'aprendre, no? Ara el Miquel deia, jo he vingut a prendre, tots venim a aprendre quan aprens veus discrepants, aprens moltes coses, no?, encara que discrepis, o, o quan és d'una veu que, que justament doncs, estàs molt a favor, doncs encara et dona més arguments, no? O sigui, sortir d'aquí, de la xerrada aquesta, doncs amb més, amb més documents, amb més arguments i més... Aquest ha sigut una mica l'objectiu, no? I ara els explicava, dic, ostres, clar, estem en un lloc molt, de dimensió molt petita, aquest barri ja, vull dir, ho fem així familiarment, no?, molt properament i tal, perquè, però és clara la, la societat que a vegades està més polaritzada, eh, hi ha molta crispació, és molt difícil que florin coses noves i poder tenir debats tranquils, molta demagògia, teories conspiranoiques a la pandèmia va ser, un, bueno, va ser tot un ventall de, de teories i fer, per això ens vam hibridar diverses vegades amb les veus científiques per poder parlar doncs, de, tot, de, de la vacunació, no? de, de poder donar-nos arguments a favor no? de, de tenir una relació sana amb aquella pandèmia que estàvem, que estàvem vivint. No? Bé, tot això davant de banda, coses que ja sabem, no? El, el raciocini, els fets, les evidències, el pensament crític, l'anàlisi de la complexitat, no? Les coses són complexes. Mm -hmm. Llavors, si són complexes no tenen una, una, una explicació simple. Són, són complexes i, per tant, no, doncs, s'ha doncs de conèixer les complexitats, no? Clar, amb campanyes electorals eternes, no? Amb, amb, amb, amb, amb interessos que, que, que actuen i participen, no? o, sigui, és, clar, o sigui, els, els veïns no? i les veïnes van de les coses, o, o els, els lectors de diat, els vostres diaris o dels diaris, clar, a vegades és, és, és, són moments complicats, no? les xarxes que van, van, van imbuint. No? Clar, llavors, és, al principi aquest debat tenia, tenia el títol la bona o mala salut del debat públic, perquè al final el no debat de les coses clar, és un problema perquè és un problema perquè per la democràcia en qu que estem vivint, un i dos, perquè al final el no debat ens acaba condicionant lesaltres vides. No? Vull dir, fan polítiques públiques si no són sanament així, debatudes o doncs això ens condiciona. No? Llavors, clar tot això emm bueno, doncs volem fer aquestes tres xerrades sobre el debat públic com més, aquest vostre és més generalista, no? eh, i el, el proper serà sobre el, el periodisme d'investigació i el següent el periodisme de dades, no? que són dos periodismes que poden, poden ajudar molt. No? I llavors, dit això, eh, quan hem pensar, bueno, qui ens pot ajudar no? a fer, vam pensar en vosaltres dos, ens va dir que sí de seguida, Uh, els, els presento una mica, l'Ignasi és el director adjunt de l'ARA, vas treballar a l'AVUI i eres especialista en Montaigne. Ah, especialista, antologuista. Eh? Eh? I, I, i, I a més a més també he vinculat al barri, perquè bueno, l'escola Tàver i uh -huh. tot. La Milagros per vista al país, ara ens explicava que fa el newsletter i que li costa molta feina. Uh, a treballar també al treba correu català i al periòdico fa fer, també una pila d'anys. I també buscar una mica, ja ho sabia, però... Clar, vas especialitzar en salut i epidemiologia, això et va també donar, et va fer guanyar el Premi Nacional de Periodisme de la Generalitat. Clar, durant la pandèmia et sentíem, et sentíem i ens llegíem no? per tot arreu. I el 2020 han donat el Premi dels Amics de la gent gran. Sí. No, I també està vinculada al barri, perquè vius per aquí. Sí, a Can Caralleu, a Can Caralleu vull dir que... que això. Sí, sí. Dit això, eh, he fet una mica un context de, de tot plegat, preparant una mica de preguntes, no? És a dir, on ha quedat, que, que les podeu contestar, on ha quedat la conversa pública sossegada basa, basada en arguments, no? Quin és el paper actual dels mitjans de comunicació en el debat ciutadà? Vosaltres dos esteu molt en la en dos diaris i es treballa molt en l'opinió, no? en els articles d'opinió. Clar, els articles d'opinió justament és una de les arenes, no?, on pot tenir aquest debat. Quin és el paper de les xarxes socials i al final la pregunta, no?, quina salut té el debat públic. Un amic meu, quan va veure l'antic article, va dir, ui, moribund, està moribund, el debat públic està moribund, no sé o us deixo la paraula, s'intervendrà primer Ignasi i després l'Agrodus. La... Ja. Tindrem temps d'anar contestant, sí, jo de sí, moment sí, sí. us fotré una mica el meu rollet, però no, eh? No, el que jo volia començar dient és, remuntant-nos als orígens de la democràcia, ens podem adonar compte que la mala salut del debat públic ja ve de fa 2.500 anys. És a dir, amb, amb, quan eh, el segle V abans de Cris, no? quan eh, apareixen els demagogs, no?, Uh, després de la mort de Pericles hi ha una gent que els diuen els demagogs que, que miren més pels seus interessos que pel, pel bé comú, diguem, no? Per tant, això ja ve de l'inici, vull dir que no... dic per treure una mica de pressió, no? O sigui que la cosa està fotuda, però bueno, ja ho ha estat sempre. No, no? d'ara. No. Llavors es crea també, en aquella època, la figura, es crea una figura, una institució que és l'ostracisme, no? Que és en els que ho fan fatal, els intenten apartar del debat públic i els, eh, els exilien, no? els envien lluny perquè eh, no puguin distorsionar el davant. No? Per tant, això ve de molt lluny eh? i en cada època ha tingut els seus problemes. Si fem un salt en el temps, molt salt, eh? um, i ens posem uh, cap a la dècada del 1620, ja s'ha consolidat la, la impremta i l'alfabetització i comencen a aparèixer els diaris, gazetes, um, botlletins uh, a Europa, no? a botany d'Europa i Barcelona, per exemple, és un centre de producció important, no? de, de premsa, que d'imprimir papers diguem, no? i eh, per tant aquí comença a trencar-se una mica un monopoli que hi havia de l'opinió pública i era el de l'Església no? i això es comença a obrir una mica el debat eh? en, en sentit modern, eh? en el sentit que diríem ara. No? Eh, I després ve la il·lustració, òbviament eh, amb Voltaire eh, i totes les figures de la il·lustració, potser Voltaire al centre, no? Um, i el Rosó, que era potser el seu oponent ara hem vist aquesta obra de teatre a mi se m'ha escapat, no hem pogut veure llàstima perquè era molt, molt bona no? Volter contra Rosó, flotats eh, contra Pep Planas eh, i l'altre dia vaig veure-la anar a veure i més vaig compte que ja no la feien va molt ràpid, tot. els debats també van molt ràpid i les obres de teatre també bueno, total, amb la il·lustració diguem, es fa un pas més endavant eh, cap a diguem, la fi de l'antic règim i eh, es va avançant cap a un estat liberal i una democràcia liberal en el qual cada cop a l'opinió pública és més important. L'opinió de l'església no és tan important. l'opinió pública que ens porta a una protodemocràcia i a una democràcia. No? I si saltem més, ja ens anem a fa un segle enrere que és ja quan el sistema diguem de mitjans de comunicació de masses no? eh, ja conviuen amb una democràcia entre comees plena. No? amb vot, amb sufragi universal no? primer és censitari, després universal eh, primer és universal només d'homes després universal també de dons, etc. Això cap als anys 20-30 queda consolidat i quan queda consolidat ja entra en crisi eh? perquè de seguida ja tenim els totalitarismes de dreta i d'esquerra i molt condicionats pels mitjans de comunicació del moment no? perquè en aquells anys eh, primer el debat està molt polaritzat ideològicament eh, i la premsa també òbviament, no? I els mitjans de comunicació, abans ho comentàvem amb la Milagres, no? sempre, o sigui, la, la tecnologia sempre condiciona, diguem, l'acció humana, no? Eh, les tecnologies de la comunicació sempre han condicionat l'acció humana política, el debat públic, no? Eh, per tant, la, la conclusió d'aquest superràpid excursió històrica, no? És que, de fact news, de demagògia, de distorsió del debat, sempre... I per tant, és el que, amb el que hem de conviure, perquè al final és la condició humana, no? Ens discutim, ens barallem, el tema és intentar canalitzar-ho, i en cada època, doncs, la democràcia grega i la democràcia actual, en cada època es busquen les maneres de canalitzar aquest debat, que vol dir canalitzar l'acció pública, que vol dir canalitzar com ens com ens governem i com ens organitzem eh, col·lectivament, no? Um, clar, els anys, el paral·lisme dels anys 20-30 s'ha fet molt, i, i més ara ara que torna a haver-hi guerra, guerra a Europa, Pròxim Orient que tornem a tenir bueno, doncs, eh, protofeixismes o, com, o, o postfeixismes de eh, populismes eh, extrems, clar, eh, la, els paral·leismes són bastant evidents no?, de la distorsió del debat públic que, que en aquell moment ens van portar això, doncs, els camps de contracció, guerra civil, guerra mundial, ens van portar unes tragèdies eh, molt bèsties. No? Eh, faig un parèntesi aquí per dir que, que en aquells moments hi havia premsa i ràdio. I ja començava la televisió, eh? ja els anys, el 35 és l'any en què es crea una televisió ja pública a Alemanya, eh? el nazisme, a, a la BBC, a França, i a Catalunya, curiosament, el Macià, i després ja en, èpo, en mor el Macià, s'intenta crear també l'any 35, 34-35, una televisió pública, el govern de Catalunya envia a Alemanya al Tomàs Roig i Llop, que, que és el pare de la Montserrat Roig, a comprar un, un telefon, un aparell, per muntar una televisió a Catalunya per retransmetre l'Olimpíada Popular. Com que no hi ha l'Olimpíada Popular, no es retransmet i a més es veu la Guerra Civil i s'acaba, ja no hi ha televisió pública catalana ni, ni, ni, ni per casualitat, no? Eh, Bé, bueno, això, això era un parèntesi que, com que tenia aquí, i fa gràcia, diguem-ne. Eh, en tot cas, en aquell moment hi ha, hi ha una premsa que és molt beligerant i és molt premsa de partit, als anys 30, la majoria de diaris, això, la nau, el matí, l'opinió, la humanitat, eh, són de partit, si no són de partit com el dilúvio. els més llegits són els en castellà, eh? el dilúvio, la Vanguardia, eh, són diaris comercials, tirant més a conservadors, eh, i hi ha un parell o tres de diaris, eh, bàsicament la publicitat primer que és primer en castellà després en català, i l'avantguarda, amb Gaziel i tal, que intenten fer periodisme més a l'estil anglosaxó, més interpretatiu, més modern, etcètera. No? Però hi ha molta bremsa de partit en aquell moment um, i ja sabem què passa als anys 20 i 30, tant aquí com a, com, com dèiem, a Europa. No? Uh, només us, us unes quantes dades. No? El 1925, mesos abans que Hitler publici el Kampf, Thomas Mann ja ha d'escriure un nazisme com una religió popular pagana i una barbària romàntica. I el mateix any, el 25, es publica el procés de Kafka, on Joseph K. alerta a qui la mentida es converteix en l'ordre mundial. La mentida és l'ordre la... Us sona això, eh? Sí, això l'any 25, ja. estem al 2024. Um, bueno, què ens passa avui? Bueno, aquest és l'antecedent immediat de fa un segle. Avui ens passa que tenim la sensació que estem una mica en la mateixa situació, no? I bàsicament es passa que els mitjans de, de comunicació tradicionals, no? els diaris d'abans, que teníem el monopoli de la informació, perquè el teníem no? fa 30 anys, eh, els lectors venien als diaris o a les televisions públiques o a les poques que hi havia, etc. I per tant érem nosaltres els únics emissors de, de, de notícies i d'opinió. No? Per tant el debat estava una mica més acotat, més controlat, per a bé i per a mal també, perquè i aquí eh, crec que hem de fer una mica d'autocrítica perquè també ens vam apostar massa al poder segurament i per tant eh, bueno, eh, segurament també vam cometre errors. No? El desprestigi de la premsa també és una mica eh, per culpa dels, dels periodistes. No? En tot cas hi ha un moment que això es trenca no? amb les noves tecnologies. El que dèiem, el, el bueno, primer hi ha, hi ha un, un intent comercial de fer la premsa gratuïta, que això ja comença a trencar el monopoli, i després de seguida internet, etcètera, etcètera, etcètera no? fins a trobar-nos en, en la situació que estem ara. No? Clar, la informació es democratitza d'una banda, però també es descontrola, no? i l'opinió es democratitza, però també es descontrola, eh? i això és el que tenim ara amb les xarxes socials i tot el que ha portat de, de fake news, de cridòria, etc i d'una diontologia que no es veu per enlloc, o només alguns mitjans més... Seriosos, la la, intenten, la intentem mantenir. No? Això ja es va detectar fa temps, diguem. ha sigut un procés, eh? però amb la televisió Estats Units els anys 80 i aquell famós llibre del, del Neil Postman, Divertint-nos fins a morir, amb la portada amb el Reagan, eh, que ja, ja diu que això és un show. que el debat s'està convertint en un xou. Eh? Als Estats Units els anys molt abans els debats duraven 2 hores i es debatia de debò amb un punt demagògic, però eren grans debats d'idees, als anys 80, la televisió Estats Units ja introdueix l'element xou. No? Ara fa poc ha sortit un llibre del Daniel Gamper, eh, filòsof, que, que també, també va al mateix, no va del riure. No? Es, es titula De què te ries? No? Eh, I fa preguntes com, clar, podem riure de tot? Què hem de fer amb les bromes xenòfobes i masclistes? I amb les que inciten l'odi i la violència? Cal la censura? El eh, humor? És el mateix un humorista bo que un bon humorista. Mm -hmm. eh, L'humor sempre té mala llet, a vegades és... Eh, ha de ser transgressor. Ha de ser exacte. Pinotxo va riure molt fins que li van sortir orelles de burro. Eh? Vull dir que... Eh, I la política al final ha esdevingut un xou. No? Eh, una caricatura, fins i tot. No? Eh, I per això els populismes tenen tan, tenen tan ganxo perquè no, ja, perquè juguen amb aquest, amb aquest xou, no? és, és el seu terreny, és més fàcil per un polític populista, diguem, és més fàcil dir els, un polític és més fàcil dir, els polítics són una merda, eh? els, les institucions són una merda, eh? el poble té raó, el poble, eh? si d'aquí es diuen populistes, no? perquè fan referència a un poble genèric, sense atributs, no? i a un enemic que és el poder. No, eh... Bé, bueno, tot això és un discurs molt simplista, com tu deies abans, no?, eh, molt demagògic, com ja van detectar els grecs fa 2.500 anys i com tu també deies abans, no?, i tot això polaritza molt eh, i fa que la gent eh, tingui eh, dues reaccions. Una, jo ja ho sé tot, perquè tot m'arriba per aquí i ja estic més o menys enterat i tal, el que, el que no està clar és a qui què és, això, no?, sovint és xarxes socials, els mems, vaig feient, faig una brometa, em aquest titular, aquest mitjà article d'aquest que me'n refio, hosti, mira què m'ha aparegut. Eh? Per tant, jo ja ho sé tot, i l'altre és, jo no em fio de res, i tot és una merda, i per tant no vull saber res. Eh? Són aquestes dues dinàmiques, no? que, que, que fan que la gent estigui d'alguna manera desconnectant-se de de la informació una mica més que demana un esforç per part del, del lector, del públic o del ciutadà perquè informar-se ara i sempre és un esforç, és un temps i és una voluntat de voler-ho fer. Si no tens aquesta voluntat o aquest temps, o no hi dediques aquest temps o no sents aquesta necessitat doncs la gent es va desconnectant i, i es va quedant amb una cosa més superficial i més, més fàcilment manipulable. No? Davant d'això, com posar-hi fre? Bueno, aquí és on haurem d'entrar i, i espero que la Milagros m'ajudi a, a trobar, però és complicat, diguem, ja d'una banda per exemple, ara hi ha la el que se'n diu la política de la cancel·lació, no? Posar unes línies vermelles, eh, impedir uns discursos eh, racistes, de l'odi, però això també té els seus límits i pot portar problemes, no? Perquè, per exemple, ara hi ha hagut el cas això, hi ha hagut el cas d'aquest Ed Piscor, no? Que el 2 d'abril d'aquest any es va suïcidar, l'havien denunciat d'assetjament proposicions sexuals no? unes noies van fer uns tweets, van, van fer unes comunicacions van dir que, la, que aquest personatge eh, dibuixant de còmics els havia fet unes proposicions li van cancel·lar una exposició va, va, va ser linxat entre cometes o va ser cancel·lat a les xarxes etc i es va suïcidar i va deixar una carta de cinc pàgines on eh, ell deia jo soc tinc una certa adència a la misantropia, a la soledat i a la necessitat d'afecte. A mi m'han matat aquests matons d'internet eh, i jo em considero innocent i es va suïcitar. Vull dir que, que clar, que, que hem de vigilar, diguem, perquè la política de la cancel·lació eh, s'ha de vigilar. Deixem-ho aquí, és un parèntesi, potser després es pot sí, debat. Sí. Eh? És un fet que ha passat fa poc i, per tant, crec que valia la pena esmentar-lo. Bé, jo per per enfortir el debat, per foragitar la demagògia, per intentar tenir una opinió pública més formada, perquè la gent eh, entengui que, que sí, que segurament hi ha uns polítics que no funcionen, les institucions eh, i una democràcia en problemes, però que la democràcia en problemes som tots els mitjans de comunicació, no són unes coses que estan allà, és a dir, tot això està... Eh, tots en formem part, d'alguna manera. Nosaltres Un... al diari diem que som una comunitat de lectors. Els lectors avui dia et fan saber molt la seva opinió, eh, estem molt més en contacte. Evidentment, els fem uns professionals, però intentem captar el batec de la gent i, i per tant, si ens equivoquem, doncs ratifiquem. Ens agrada que ens ho diguin i entenem que la fem entre tots. No? Per tant, els diaris també som tots. Uh, els diaris tenen un problema uh, la, la premsa, diguem, tradicional té un problema, que és això que no té, ja no té el monopoli d'informació, s'ha hagut i té un problema, bàsicament, de, de finançament, per tant, el periodisme és molt car de fer, el bon periodisme l'investigació que tu deies abans, el de dades el periodisme costa molts diners i els diaris tots perden diners eh? a l'Occident, que jo sàpiga potser el New York Times amb l'antitrompisme ha agafat, diguem més força, però pràcticament tots els diaris estan en crisi o no han trobat el model per finançar-se. No? Quan vam crear l'Ara fa 14 anys, la idea era eh, intentar renovar les, les narratives periodístiques, aprofitar millor els, els nous mitjans tecnològics, de la comunicació i trobar eh, un model de finançament, no? crear un finançament per poder fer un periodisme lliure, independent, compromès, etc. No, no l'hem trobat, no? portem 14 anys i no l'hem trobat encara. Per tant, com jo crec que una, una cosa important per millorar la comunicació i el debat públic és enfortir la premsa seriosa. Vale? Que, sí, sí, estic, estic demanant el moine, eh, quasi, però ja estic fent un sos, eh? Però, no, però és veritat perquè o sigui els poders públics doncs, inverteixen molts diners a la CE. No SEAT, sé, inverteixen molts diners amb l'educació concertada o la sanitat concertada, que són negocis privats amb, amb fi... Amb, amb voluntat de servir públic, però són negocis eh, particulars, diguem inverteixen molt diners en moltes coses salven bancs, no ho sé pues els mitjans no ens podem ajudar una mica més, no? eh? d'alguna manera no sé com, perquè si ens ajuden molt ens voldran controlar, tampoc ens interessa, aquest és el problema eh? aquí està la cosa no? eh, però en tot cas si, si no tenim manera de finançar-nos, doncs no podem tenir bons puristes, no podem tenir prou independència i no podem fer la feina que voldríem fer la intentem fer, crec que la fem al País, a l'Ara i altres mitjans, no? però costa molt, eh? Costa molt i és veritat que el públic ens ha marxat i que costa molt perquè hi ha, això, hi ha molt soroll, hi ha molts mitjans gratuïts, hi ha molt periodisme que no és periodisme, i per tant hi ha aquí un, un, un garbuix bastant bastant important. No? És difícil discernir què és bona informació o què és mala informació pel públic, per tant jo també entenc que això és complicat, diguem, i, i la gent, no, doncs, com que tot és molt complicat, la gent, abans la gent era fidel i tenia uns hàbits de lectura, de premsa, etc. la gent, doncs, tothom va picossejant d'aquí i d'allà, i és menys fidel al mitjà i, i també s'entén, no? Um, bé, no sé quanta estona porto, perquè m'entraviu molt. Um, tinc més coses a dir sobre polarització, però si voleu Sarem, ho deixo aquí i, i, tu, i després vale, ara seguirem, sí. no? Sí. Okay. Vale, pues una mica seguint en la, amb la línia de que ell ha plantejat aquesta corrent històrica, diríem, jo voldria enmarcar l'anàlisi dins de justament els condicionants que representa la tecnologia. És a dir, hem de, no podem perdre de vista que estem enmig d'una revolució tecnològica des del punt de vista de la política i del debat públic, és el que avui ens ocupa, tan important com la invenció de l'empremta. O sigui, és l'equivalent. La invenció de l'empremta sabeu que va ser una revolució enorme i en els primers temps els nivells anaven eh, i hi havia un problema de com es conformava l'opinió pública precisament perquè els pasquins que es podien enganxar als bars distorsionaven el debat i treien, sobretot treien als el, el, que tenien el poder fins a aquell moment, la capacitat de controlar la informació. Només heu d'imaginar què va representar la invenció de l'empremta per tot el que va venir després, il·lustració inclosa, uh -huh. il·lustració inclosa, per imaginar quin és el canvi elevat a la potser 100 potència que representa les noves tecnologies. És a dir, els canvis que portaran seran d'una dimensió i d'un ordre que encara no sabem a on ens col·locaran, però que estem ja intuint. Estem en el moment inicial en el moment de transició i també estem en el desordre inicial mm -hmm. perquè hi ha aquella, aquella novel·la que parla de com a la, a la societat francesa es compraven i venien les crítiques del teatre eh? recordeu aquella que hi ha una pel·lícula i tot doncs pues ara estem en els moments i per tant encara se manifesten totes les potencialitats no hi són totes els perills també no hi són tots i haurem d'ordenar eh? no està tot dit però jo eh, començaria dient que el gran canvi és que la tecnologia permet avui que qualsevol persona, que vol dir qualsevol interès, pugui convertir-se en emissor d'informació. I aquesta persona té la capacitat de fer arribar la seva informació a tot el món ja sense fronteres lingüístiques, perquè fa 10 anys teníem fronteres lingüístiques. Ara amb els traductors simultanis ja no hi ha ni fronteres lingüístiques. És literalment tot el món. Per tant, vivim en un món de multiplicitat infinita d'emissors i multiplicitat infinita de receptors. Això que ha fet? Ha fet que gran part dels processos de socialització del coneixement, de socialització de les decisions públiques, de les polítiques públiques, tot això que abans necessitaven d'intermediaris, avui hi hagi l'aparença, cuidado, que tampoc potser no és la realitat completa, però hi hagi l'aparença que no necessita intermediaris. Els polítics poden parlar directament amb els electors, eh, els, les empreses poden emetre els seus missatges, tothom pot emetre el seu missatge i, i diàlogar directament amb tothom. Per tant, això ha portat immediatament una cosa que se'n diu la crisi de les intermediacions. Estem en una autèntica crisi d'intermediació, que no és només la del periodisme. La del periodisme és una més de les crisis d'intermediació. Tenim la crisi d'intermediació de la política. Recordeu que quan va sortir les protestes de les places del 15M, la primer crit que hi havia era democràcia real ja, i quan els polítics volien anar allà a veure què passava i alguns a capitalitzar la protesta que hi havia, els hi sortien amb un crit que deia no ens representeu. Això volia dir que el sistema d'intermediació de la democràcia participativa no satisfeia aquestes persones que estaven en aquell moment plantejant una, una crítica. Nosaltres, els periodistes, sempre que hem anat a un conflicte, a una situació nova, a un moviment nou, sempre han sigut molt ben rebuts, perquè es necessitaven com a intermediaris amb la resta de la societat per explicar què passava en determinats sectors. Quan ens acostaven a les places del 15 e ens deien, marxeu, no ens representeu, formeu part del poder, formeu part del món antic, del món que se n'ha anat. Bé, a mi tot allò em va fer pensar molt aquesta crisi d'intermediació, que comporta? comporta moltes coses. perquè sortim d'un sistema molt imperfecte, d'una intermediació periodística, instrumentalitzada a través d'una multiplicitat d'actors, la majoria dels privats, alguns públics, però condicionats d'alguna manera tots ells, per la manera en què es desenvolupa la política, a un altre sistema en el que, el que predomina i el que conta són les xarxes socials, els mitjans tradicionals perden el monopoli d'aquesta intermediació i per tant estan ara, això que se'n diu, brassejant no? per, per, per surar l'aigua. Bàsicament, encara no ens hem salvat. Encara estem intentant salvar-nos, eh? encara no ens hem salvat. Llavors, això, aquesta crisi de les intermediacions es produeix en un moment que coincideix, a més, també precisament per la revolució tecnològica, en un canvi de dimensió de la política. És a dir, la política local es queda petita, la política nacional compta poc, perquè han entrat en un procés de globalització real molt gran en el que tots, la major part dels processos en els que nosaltres estem immersos, els processos vitals, des de la feina que tenim, als diaris que elegim, als llibres que comprem, a tot el que fem, està submès a un procés de globalització molt forta. I per tant, eh, la societat globalitzada, que depèn de dinàmiques que s'escapen moltes vegades a la voluntat individual, per suposat, però també a la, a la voluntat d'aquests intermediaris que teníem abans, que eren els partits, els sindicats, etc. I fins i tot s'escapen de la capacitat dels estats per intervenir. I això crea una situació en la que tenim la impressió de que el terra s'està movent a sota els peus. Però mentrestant les tecnologies avancen. I allà on abans hi havia una intermediació reglada, més o menys criticable, mm -hmm. perquè els mitjans mm -hmm. després podem entrar-hi, eh? també hem comès molts, molts excessos, però era una intermediació reglada, entrem a la llei de la selva. Tothom emet, tothom emet, i, i, i, i s'emet amb la mateixa força, igual la veritat que la mentida. Això en un moment de context social, polític i econòmic de globalització en el que el que predomina és una societat que si l'haguessin de definir d'alguna manera diríem que és acceleradament complexa. Vale? Això ho veiem en el camp de la ciència. Si nosaltres analitzem les notícies sobre avenços científics que hem llegit en els últims deu anys, ens esgarrifaríem. És a dir, jo quan vaig començar a treballar d'això de, de la biomedicina, mai no, havia, mai no havia imaginat que podria posar un dia un títol firmat per mi que diria una àvia dóna llum la seva neta, la seva filla, o sigui la seva neta biològica, però la dona llum ella, i això jo vaig publicar fa vint anys. ¿vale? Després he publicat coses de nens de tres pares, he publicat tot allò del vientres d'alquiler, que això és una revolució... El món està acceleradament canviant perquè la capacitat tecnològica és tan disruptiva, que tot això està canviant. Per tant, fixeu-vos quina paradoxa. Vivim en un món en el que la tecnologia de la intermediació és totalment oberta i horitzontal, que suporta poc la verticalitat, que vol dir les jerarquies i les intermediacions, i a més, això passa en un moment en el que, perquè un ciutadà pugui fer-se idea de què passa al món i què ha de fer amb el seu vot el dia que hi ha eleccions necessita molta informació. Més informació que mai i més bona que mai. Perquè si ara hem de decidir, per exemple, què fem amb tot el tema ecològic i quins són els programes dels partits sobre tema d'ecologia, hem de saber què és el picoil i hem de saber com anem del tema renovables i hem de saber si hem de votar a Barcelona, què s'ha de fer amb les illes de, de Barcelona, hem de saber què passa amb la contaminació i què passa amb moltes altres coses. És a dir, que una decisió tan petita com pugui ser estem a favor o no de les illes de Barcelona, implica que hem de tenir molts coneixements d'economia, ecologia, física, etc, etcètera. etcètera ¿vale? Per tant, eh, en un moment a més en què tenir informació no és equivalent de tenir coneixement. I aquí anem a l'arrel del problema. L'arrel del problema és que tenim una tecnologia que per si mateixa, intrínsecament favoreix, potencia i viu i es reprodueix gràcies al relat i per tant el relat ha passat a ser un element central de la conformació d'opinió pública i de la generalització dels debats. I això aquí és on jo volia anar a parar. Això no seria possible amb una altra tecnologia. És a dir, amb una tecnologia més limitada no podríem. Estem vivint en directe cada dia les guerres. Estem vivint en directes conflictes. I vivim en directe un aconteixement com un bombardeig d'una ciutat i un judici espectacular que el millor no té cap importància i que en la nostra vida no ens afecta per res, no? a un famós que l'estan jutjant per no sé què. I ho rebem amb la mateixa jerarquia, un aconteixement absolutament eh, eh, banal, amb un altre que realment pot canviar-nos la vida, perquè com seria Orien Mitjà veurem què passa amb el petroli i veurem què passa amb moltes més coses, diríem. No? Bé, doncs això és d'alguna manera la idea... Llavors, com condiciona això? A mi, a mi el que m'interessa és com condiciona això el món de la política, perquè després de condicionar el món de la política, condiciona el món del periodisme. I en el món de la política, precisament perquè s'han ajuntat dos coses, aquesta tecnologia que viu, viu del relat, viu de construir relat, amb una característica de la humanitat que és que ho sabem des de, des, de, des, de, des de tota la vida, de la carencia del nostre cervell pel relat. És a dir, que tot el que ens arriba en forma de relat i tot el que s'arriba per la via emocional fa una petjada en la nostra intel·ligència i en el nostre comportament molt més fort que el que ens arriba per la via racional. Doncs ja tenim un problema, perquè des de la il·lustració, si el sistema i la tecnologia que s'utilitzava com a instrument pel debat públic, que era el llibre, la revista, el diari, que és racional, argumentatiu, i sincrònic i eh, evolutiu, passem a un altre sistema en el que el que hi ha és saturació d'informació completament horitzontal, tot simultani i que tot té la mateixa importància i no hi ha jerarquies, ja comencem a tenir un problema. Un problema per aclarir-nos, per aclarir la gent. Com que això és així, a més els actors que estan i que defensen interessos legítims o no eh, en aquest ecosistema, també han modificat el seu comportament. I això és el que a mi eh, em, em preocupa més ara. Perquè la deriva que estem observant en els darrers anys, que ja vam veure alguna, algun plantejament d'aquest, precisament quan ara estudiem l'època inicial del nazisme i veiem els mecanismes de control del relat els mecanismes de construcció d'històries, d'imatges, de, de metàfores. Eh? Si aneu a, a, a Berlín a, a veure el Museu de l'Holocaust, vereu allà quina propaganda feien. Bueno, pues tot això quan encara només tenien la ràdio, uh -huh. que era el seu instrument principal. I el cinema. I, i el cinema, però, sí, i el cinema, i cinema, que el van, utilitzar. El van utilitzar, però com a mitjà de massa serà la ràdio, diríem, no? Llavors, ara imagineu això, aquesta capacitat de manipulació amb, els, amb, el, amb les tecnologies actuals. Què, ha què està passant? Que la batalla política primera, que es lliura quan es dirimeixen interessos diferents, és la batalla per ma pel marc mental. Aquest és un tema que és realment ha canviat. És a dir, una disputa política no es guanya o es perd el dia en el que es fa el debat al Congrés dels Diputats. Es guanya o es pert a no millor 20 anys abans o 10 anys abans, quan quan s'estableix el marc mental de la discussió. Us posaré un exemple claríssim. Com és possible que l'avenç més important de la història de la humanitat, eh? mireu si vaig forta, eh? l'avenç més important de la història de la humanitat, del que podríem sentir-nos més orgullosos, del que, que hem fet una quantitat d'esforços impressionants per aconseguir-lo, que és que en menys d'un segle hem doblat l'esperança de vida als països que tenen mitjà per exemple Europa, hem passat de 43 anys que hi havia d'esperança de vida a Espanya al 1900, hem passat a 87 que tenim ara, o 85 entre homes i dones. Per tant, fixeu-vos, és doblar l'esperança de vida i això és una revolució de la tecnologia, de la higiene, de la medicina, de tantes altres coses. Doncs bé, l'envelliment de la població, apareix en els mitjans de comunicació, dia sí, dia sí, dia sí, dia un altre i un altre i un altre, com una catàstrofe. L'envelliment de la població, que a més de guanyar anys hem guanyat anys en qualitat, perquè una persona de 85 anys avui pot estar en les mateixes condicions que una de 65 fa 30 anys. Doncs com és que és una catàstrofe? Perquè s'ha constituït un mar mental, que és el mar mental de que la gent gran és una nosa, de que la gent gran és una càrrega, de que la gent gran és la culpable, de que els joves no, co no cobren suficient, de que el sistema de benestar estigui a punt de fer fallida i de que no puguem pagar les pensions. Qui tenia interès en aquest mar mental? Tenia interès... Aquest mar mental va sorgir, ho he estudiat una mica, aquí a Espanya, va sorgir quan es van començar a dir que la seguretat social no podria perviure amb estudis econòmics dels centres d'estudis dels bancs que promovien plans de pensions privats. Però van aconseguir crear un mar mental de l'envelliment com una catàstrofe, quan en realitat, i centraven l'assumpte en la demografia, que és una cosa de la que ningú és culpable, la demografia, quan en realitat, si us fixeu bé, que una societat tingui o no un bon estat de benestar i pugui o no pagar les pensions i els seus joves puguin tenir uns salaris com correspon i no més petits que les pensions dels seus pares, que això és l'anomalia, no la pensió sinó el salari més baix, que això sigui així no depèn de la demografia, que és un element més que s'ha de tenir en compte, sinó que depèn de quina sigui l'economia, de com de forta sigui l'economia. Si tenim una economia que a Espanya, per exemple, malgrat que s'ha dit moltes vegades que no podríem mantenir l'estat de benestar, hem importat 5, 5 milions de treballadors en 15 anys. Pues això vol dir que l'economia és la que té la paraula. No vol dir... Que, que el, bueno, pues això és el mar mental. Bé el mar, mar mentals, ja ho sabeu ha, qui ha formulat millor la teoria dels mars mentals és, és, és el sociolingüista nord-americà George Lakoff, que en té un llibre molt conegut que es diu "No pienses en un elefante i que ve a dir que precisament el mar mental, per exemple, de els conservadors americans, que després han donat peu al Tea te Party i tota la deriva que ha tingut Trump, és el mar mental del pare recta, el, eh, el pare exigent, el ser tu mateix, el, ja sabeu, la, la ideologia americana. I en canvi, del Partit Demòcrata és el pare protector, el pare que t'ajuda, el, el la bonomia, el buenismo. Vale? Darrere d'aquests dos tòpics, l'exigent, el que tu t'has d'esforçar i el buenisme, que és aquest que jo t'ajudaré, fixeu-vos quina polarització hi ha, quan en realitat són dos est dos estereotips falsos, tots dos, perquè ningú és absolutament bonista i ningú és absolutament d'ordre, per entendre'ls, diríem, no? però això són els mars mentals. Llavors, la batalla política en aquest moment es centra en la construcció d'esmars mentals. I per això tenim tot aquest debat fals. Tot això d'ETA. Per què ETA segueix sent notícia tants anys després? És perquè hi ha algú que està fent servir un mar mental anterior i segueix explotant aquest mar mental anterior, malgrat que la realitat hi ja ha canviat. I és evident per tothom que la realitat ha canviat. I això a què ens porta? Ens porta una altra cosa. Per primera vegada, amb aquesta tecnologia, és possible, i ha sigut possible, que s'hagi creat una ciència destinada a la creació d'opinió pública a través del relat i dels marcs mentals. I la creació d'opinió pública a través de relats i, de la, i, de, i, del, i dels marcs mentals els ha portat a pensar, i això és el, més, el que ens ha de fer reflexionar més, els ha portat a pensar que a través del relat no només poden condicionar la percepció de la ciutadania sobre la realitat, sinó que condicionant i alterant la percepció de la, de la ciutadania sobre determinades realitats acaben alterant les realitats. I tenen la idea de que construeixen realitat. Això ho estem veient a Espanya. Ho estem veiem amb el discurs de Vox, amb el discurs del PP, com estan creant un relat que nosaltres diguem i això com es que ho diuen i d'on ve ara? Doncs pues no, té una estructura, té, un, té una, un, una, un, un plantejament i aquest plantejament serveix per crear aquests marc mentals que després tot això porta a, una, a un context de polarització i d'enfrontament polític, eh, té els seus efectes. Per què hi ha tanta polarització? La meva teoria és perquè hi ha polarització perquè és la condició necessària perquè aquests explotadors de la construcció de marcs mentals consegueixen treure'n profit. Si no hi hagués polarització, no hi hauria resultat d'aquesta activitat. És a dir, si poguessin tenir un debat serè, tranquil, en què cadascú es posa les seves, les seves idees, tots els estereotips, totes les falsetats, per terra, caurien per terra. En canvi, si tu tens un debat polaritzat, entren en joc una sèrie d'elements psicològics que són els que serveixen per apuntalar aquests marcs mentals. Fonamentalment les distorsions cognitives, que són les que aprofiten aquests spin doctors que estan treballant, el Miguel Ángel Rodríguez és un dels més notables, que estan treballant, tots els partits el l'Ivan Redondo també ho és, tots els partits s'entenen, eh? que estan treballant per fer prevaldre els seus marcs mentals. Llavors, si ha un debat polaritzat, quan la, quan la societat se polaritza, quan hi ha excés d'informació, quan totes les emissions, totes les mitjans estan emetent constantment dades i informació d'acord amb aquests relats, i són relats que a vegades entren en contraposició, el ciutadà estem aturdits. No sabem a què atenir-nos, ni a qui donar-li la raó. Llavors, davant de la dificultat d'un procés racional que ens exigiria un esforç enorme per anar a buscar els informes econòmics, els informes científics que porten a que puguem comprendre la realitat és més còmoda i més humà, en el sentit és humà que sigui més còmoda, que al final acabem prenent com veritat allò que ve preferentment d'aquells amb els quals s'identifiquem. I ells ja s'han encarregat de que ens identifiquem emocionalment a partir de cosmovisions, és a dir, un home, un noi de 25 anys que cregui que les dones han anat massa lluny té moltes possibilitats de creure's el paquet sencer de Vox sobretot sobre la immigració, sobre... i a lo millor l'experiència d'elles que la novieta l'ha deixat i la troba massa lliure. Però a partir d'aquest element emocional d'aquest noi que compra la idea de Vox de que les dones i el feminisme és una tirania i el feminicidio i totes aquestes coses, bueno, aquest pot comprar el paquet sencer. Quan un té dificultats per tenir el seu propi criteri, perquè la realitat va variant, perquè hi ha missatges, masses missatges i contradictoris, etc., és més fàcil deixar-se portar per les identitats. I llavors per això triomfan tant les identitats darrerament. Això ho hem vist també una mica amb el procés independentista. ¿vale? Sí. És a dir, les identitats més fortes arrosseguen i te creen una cosmovisió en la qual tu tendeixes a interpretar totes les coses que t'arriben en funció d'aquesta cosmovisió. Després hi ha molts altres sesges que, que, que, que ajuden, a més, a això. Hi ha el sesga de confirmació. Si tu creus una cosa, avui, per molt que algú te digui que això no és així, si tu creus sobre la Covid que és una mentida o sobre les vacunes que, que, que fan mal, per vol que et vingui un científic a dirte: no, mira, les vacunes eh, hi ha un 0,5% que sí que, va, que, que pot tenir efectes adversos, però en general la vacuna salva vides. Tu no escoltes l'argument. Estàs entrant, quan has entrat en un procés de polarització ideològica, és un estat mental. I aquest estat mental és molt difícil de canviar-lo. Per això és tan difícil, per la gent de les esquerres en general, que van amb un discurs racional, penetrar en el terreny de les emocions en el que sempre s'hi troba millor l'extrema dreta i la dreta en general. Bé, aquest, aquest és... jo crec que aquest és un, un tema molt, molt clau. De tot això se'n deriva una altra cosa, que també és més és preocupant. A veure... La mentida sempre ha sigut un instrument del poder i, a més, el poder sempre s'ha expressat a través del relat. En el cas de Grècia, totes les tragèdies gregues eren un compendi polític, totes. M'entens? Bé, ara què passa? La, el, un, un, un, un relat que t'ubica en el món i que te diu com has de pensar sobre aquestes coses, també et diu en qui has de confiar i has de confiar sobretot en aquell que coincideix amb la teva cosmovisió. Per primera vegada, jo crec que això sí que és nou, en relació a temps anteriors, en el que sempre hi ha hagut fake news i sempre hi ha hagut mentides i sempre s'han utilitzat per conquerir o mantenir el poder, el que està passant ara és que precisament per aquest ecosistema de polarització i per tots aquests mecanismes que us estic, que us estic dient, eh, la mentida no penalitza. És a dir, abans un polític l'agafaven en una mentida públicament i era un escàndol. A la cultura americana ho tenen tan arrelat que en el cas del Clinton, si recordeu amb el tema Levinsky, era més greu que hagués mentit que no el que hagués pogut fer amb la seva sexualitat, per suposat. Vale? O sigui, això formava part de la cultura de la il·lustració, claríssimament. Per què? Perquè la cultura de la il·lustració és racional i parteix d'un criteri. Parteix del criteri de que perquè ens puguem entendre hem de, hem de saber que parlem el mateix llenguatge. I perquè ens puguem entendre jo he de confiar que tu, quan em diguis una dada, no m'enganyaràs. Llavors jo te'n donaré la meva, la contrastarem i d'aquí veurem què en podem treure. Això és el procés racional <coughs> i que impregna tot el món de la ciència, el món de, la, de tot. No? Doncs, en aquests moments, jo crec que el tret definitori del nostre temps és que la veritat no importa. I això és la característica fonamental del de triomf d'una cultura que s'ha imposat més del que ens sembla, que a nivell filosòfic, a nivell, diríem, del pensament s'ha discutit molt, però que jo crec que ha penetrat profundament en tota la capa de la població, que és la cultura de la posveritat. En la cultura de la posveritat, el que passa és que els fets no importen, el que importa és la interpretació. I això en periodisme també ens deixat enganyar una mica aquí, perquè hem comprat la teoria de que el bon periodisme és aquell que davant d'un conflicte agafa una veu i agafa l'altra, les fa expressar i li explica al lector un i altre. I estareu d'acord que aquest és un bon periodisme, oi que sí? doncs no. no no ha de prendre partit no, no, no ha de prendre partit però aquest no és un sistema, per què? doncs perquè donar veu al que el científic i el curandero estàs donant la mateixa tractament i importància i legitimitat a la ciència que té anys i esforç col·lectiu de dirimir una cosa, al que viu de la xarlataneria és més com que el, la societat ja s'ha acostumat a viure així, què passa quan hi ha una veritat incòmoda com el canvi climàtic o com el problema fiscal que podem tenir, que els interessos que se senten amenaçats per determinades polítiques públiques s'organitzen per fer sortiveus que contradiguin l'evidència científica, per exemple el canvi climàtic o per exemple, que el, tabaco, que el, ta, que el que el tabac fa mal organitzen les altres veus fan dos tàctiques una és desacreditar aquells que amb dades científiques estan qüestionant els seus interessos i sembrar confusió és a dir, treure altres científics altres estudis que refuten aquells amb l'aparença de que són reals llavors si el periodisme fa que agafa un i agafa l'altre i deixa el lector amb la... Amb la amb... el lector té molta feina o sigui, estem donant a l'ector moltíssima, moltíssima feina. I estem dimitint d'una cosa. Estem dimitint de la nostra condició d'intermediaris fiables. Nosaltres no podem donar la mateixa oportunitat a la veritat que a la mentida. I es podem equivocar en saber què és veritat i què és mentida. Ens podem equivocar. Però la nostra obligació és buscar quina és la veritat. I quan no la tenim o no estem seguts, dir-ho. Dir-li al lector. Això el que sabem és fins aquí, però us falta saber això i això i això. I tot això no ho sabem, per entendre. diríem, no? Llavors, fixeu-vos quin, quin, quin, quin, quina complexitat hi ha en aquesta situació. Llavors, per què Trump es permet, quan portava, em sembla que era 100 dies de mandat, i ja havia fet 5.000 mentides? El Washington Post va posar Gràcies. un contador. Ho per aquí, les xifres, eh? El Washington Post va fer un contador i anava comptant totes les sines actituds que ell o la, o la seu equip de campanya estaven, i eren per milers. Per què Trump pot mentir, o, o, o per què Trump, o per què quan, eh, ho hem vist moltes vegades en molts polítics, surten a dir, diuen una mentida saben que ni un segon trigarem algú a dir que allò és mentida. No trigarem ni un segon. Doncs pues si la diu, a, malgrat que serà descobert i malgrat que serà, immediatament sortirà un neutral o un altre que ho aclarirà, és perquè li surta conta. I per què li surta a compte? Per la polarització. Perquè conta que aquella mentida farà efecte no sobre, els seus, no sobre la ciutadania en general, a la qual no pretenen convèncer per a nada, sinó enfortir els seus seguidors i que siguin els seus seguidors els que s'impossin sobre la resta. Llavors, això de que els fets no compten, el que contes la interpretació, és el més perillós que ens està passant, perquè la veritat existeix, en el sentit de que almenys existeix, no la veritat aquesta de les creences, no, la veritat dels fets, passat les coses que passen i que són demostrables, i que si no són demostrables són qüestionables també, per què no, perquè no els podem demostrar, diríem. No? I teni, jo crec que realment tenim un problema d'una complexitat enorme. En tot això, la crisi dels mitjans de comunicació, ja en veus. Estem, al mig, estem, estem al, mig. al mig. al mig, al mig, al mig abans mig d'aquest seral. de passar, no sé si, com atès que la polarització sembla que sigui, o sigui, tot això passa en un context de polarització, no sé si t'ha quedat... el perquè tenies el punt de la plorització. No, no. no sé si vols afegir alguna cosa, sí, eh? Sí. Abans dobrir no, eh? I després obrim, eh? Comento alguna cosa que ha dit la, la Milagro, és molt interessant. He parlat d'això, de la intermediació amb crisi i del relat, no? Aquí hi ha, hi ha una figura molt xula, que és el, el Yuval Noah Harari, que va fer el sí. llibre sàpies, que ell, en lloc de dir relat, diu ficció, no? Diguem, sí, el, el, directament. Ell diu directament els ficció. Els fi, creem ficcions, que són les religions, les nacions, eh, les moneda. institucions, la moneda, tots tot són ficcions per, que les necessitem, perquè emocionalment ens van bé que tenen una part dolenta i una part bona a vegades, depèn de com les fem servir, no? de... eh, perquè humanament necessitem unir-nos o crear una, una, unes eh, connexions no? humanes i això ens va bé per, per... Però clar, hi ha ficcions molt perilloses, com, com he estat explicant, no? I, i ficcions que ens, que ens tanquen amb, amb, amb bombolles, si ho sumem amb les noves tecnologies, encara més. No? Eh, també has parlat dels... dels... Eh ara deies dels, que la gent va a, a les mentides no? que les diuen encara que sàpiguen que els desmentirem sí, sí, de eh? diuen mentides perquè ells van en els seus convençuts o sigui el tram parla pels seus que són bastants pel que hem vist per desgràcia no? ara aquí tindrem una campanya electoral bé de fet ja estem en campanya des de fa molt temps no? els missatges dels partits no aniran a convèncer aniran els propis convençuts perquè vagin a votar bàsicament i no es despistin i aniran missatges molt simples molt eh, acotats i només els convençuts, eh, cada partit a la seva manera, eh, però en general tots van això, que són tècniques eh, de comunicació. No? Eh, estic acotant coses que tu has dit, eh, eh, la intermediació, efectivament els periodistes eh, han perdut aquest rol principal d'intermediadors, no? els polítics van directes, però és que també l'han perdut i aquí hi ha totes les crisis que eh? tenim encadenades. Qui l'ha perdut amb Els metges, tu te'n vas a internet, la busques, ciència, eh? busques la ciència en general i els metges en particular, que és la salut, no? que ens hi va la salut, uh, tu busques, ostres, tinc això, mira, i vas al metge i dius, no, no, és que escolta, que jo he llegit, Google et diu aquí, sí. però vostè no ha llegit, no, no, mire, mire, I, i, i dubtes del metge, els mestres, el proves, no, pobres, els mestres, no, els és que sí. m'han dit que ara, uh, que no sé, el que sigui, eh, tantes teories que corren, uh, els mestres ho tenen complicat, i es queixen molt i amb raó, però no és, els periodistes, evidentment, és que vostè què sap, no?, perquè ja sé més, qualsevol expert, expert eh, del, de la branca que sigui, eh, Sant Google està perllà i qualsevol ciutadà pots fer pot creure que té una veritat alternativa, no? Eh, hi ha aquest, aquest, aquesta escampada tan bèstia d'informació que el Harari mateix diu que és l'època de la humanitat que tenim més informació, no?, que tenim més mitjans per connectar-nos i per dialogar i que estem més polaritzats. O sigui, és l'època de la humanitat en què tenim, rebem més impuls, tenim més capacitats de parlar, d'emetre missatges, de connectar-nos amb tot el món i mai, i, i mai havíem estat tan polaritzats, tan barallats, tornen les guerres, tornant, ens estem rearmant d'una manera bestial. Eh, ostres, ell parla d'una pandèmia de la informació, no? Eh, bueno... Uh, clar, tot això uh, realment es canta una mica no? uh, i, en, i entenem aquest, aquesta, aquest debat no? i aquesta preocupació no? pel debat públic perquè és molt difícil endreçar tot això eh? uh, i efectivament no m'agrada imaginar unes polítiques de la conspiració però l'Akov ja ho explicar el mar Mental, tot això efectivament existeix no? hi ha uns interessos ha... però com que hi ha aquest desordre i aquesta transversalitat no? abans una portada d'un diari, no? no hi havia res més, hi telenotícies que deia unes informacions amb un ordre i un diari que fa una portada endreçada. Ara els mateixos diaris digitals anem canviant permanentment, no? I per tant al lector li costa molt saber quines són les quatre notícies del dia, no? A la Milagro fa cada dia una newsletter per endreçar una mica la cosa, no? Perquè si no la, les webs nostres, tots els diaris són una newsletter que qui vol arreglar el, el i té les deu coses i, i, i ben explicadetes amb els fets, no?, els fets molt important, i una mica d'interpretació, però els fets, no?, que això és molt important, perquè la gent, oh, és que aquest he dit, he sentit, escolta, no, no, però exactament a què t'està referint? Quin fet? Perquè és que si no, això és un, un marasme, no? Um, bueno, no sé, seguir, eh, però vull dir que el... i després això que deia, no?, que, ara, clar, uh, hi ha un, un, un filòsof alemany, d'aquests que va fugir del nazisme, que és Eric Weigling, que deia no existeix el dret a ser estúpid, o sigui, que, que és el mateix que va dir el Gramsci, no, eh, la indiferència és el pes mort de la història, o sigui, no podem restar indiferents no, i no podem desentendre'ns, perquè llavors eh, entenc en la dificultat ara d'informar-se en aquest embolic de transversalitat i de moltes veus i de... Però clar, si ens desentenem, eh, és que estem perduts, perquè llavors ja, doncs bueno, man manaran els algoritmes, sí. manaran... Ens sembla que era, en un dels diàlegs del Plató, ens sembla que era l'Eutidemo, mm -hmm. eh, hi ha un, un d'ells, sembla que és aquest, que Plató eh, tira contra els sofistes, mm -hmm. i els hi diu, eh, els, els recrimina perquè no els importa els fets, mm -hmm. l'únic que els importa és manipular i, i donar arguments per construir el relat llavors això si ho traslladem als debats que tenim avui això sembla sí, sí. que sigui així la, el, el, el, el, això que us he explicat abans del Washington Post va ser molt important perquè fixeu-vos eh, diríem que el paradigma de tot aquest perill el tenim en, el, en la figura del Trump Trump és el paradigma és a dir, si Trump ha guanyat unes eleccions als Estats Units vol dir que tenim un problema molt gros. Eh? Això ja ho vam veure en el seu moment. I ara pot tornar a guanyar. I si ara torna a guanyar, que el tindré més gros, perquè haurà pres que el que hagi de fer ho ha de fer en els quatre primers anys. Vale? Bé, bueno, doncs, que el Trump, perquè el Trump hagi pogut guanyar un debat electoral als Estats Units, ha d'haver-hi una capacitat de distorsió molt gran. I si analitzem la seva conducta i el seu discurs, el primer que fa ell sempre és... Ti contra el poder s' establert presentant-se elliste com, com a antisistema i per tant, recollir tot el malestar social que, social que existeix. I la segona cosa que fa és tirar contra els intermediaris del debat públic, desacreditar al New York Times, al Washington Post, a, a, la, a la premsa a la premsa. Llavors va haver-hi una anècdota que reflexa molt bé les, la, la naturalesa d'aquest mecanisme que ell explota. Quan va petre possessió eh, va sortir el seu responsable de mitjans de comunicació i el, el portaveu públic a dir, en un comunicat públic, que Trump havia protagonitzat la presa de posició més multitudinària de la història, te te recordes? Bueno, ràpidament van sortir el Washington Post, el, el, el, el New York Times, i van posar les fotos simplement, que lo va mantenir al doble. Sí, sí. Vale? i van dir-li com és possible que puguis mentir tan descaradament quan hi ha l'hemeroteca en la que podem veure en imatges, no hi ha una percepció, sinó la gent ho pot veure i dius això. Llavors va defensant, es va fer un, una polèmica sobre això, i una de les seves assessores, quan li van preguntar si, com creia si creia que danyava la, la, el periodisme i a la imatge de la Casa Blanca mentir d'aquella manera, ella va dir, no, és que no hem mentit ens hem limitat a donar, no una versió alternativa, no va dir una versió alternativa, va dir, ens hem limitat a donar fets alternatius. És la primera vegada fets alternatius. Fets perquè què vol dir? Què vol dir? No, no, no. no, no. els són fets, els fets, els fets no poden ser alternatius. No, però fixeu ah, però no, no, però, però en aquesta... Però sí, sí, Però en aquesta... No, no, eh, és que aquesta anècdota té molt de significat perquè no és només que ella diu, podria dir ens hem limitat, a, és la nostra versió, nosaltres ho veiem així, i estaries una versió contra una altra versió. Problema clàssic de l'equidistància. Una versió contra l'altra versió, i cadascú que es quedi amb la que vulgui. Que, que aquest és el caldo de cultiu perquè els que s'aprofiten d'aquesta aquest, confusió treguin els seus, seus redis. No, no, no va dir, va dir que havien ofert fets alternatius. Per ells els fets, el, els fets són lo que ells dius. O sigui, el sí, sí. seu relat són fets. Elevan a categoria sí, sí. de fet el relat. I això té unes conseqüències molt grans, perquè encara ara, hi ha més d'un 30 o un 40, ara no recordo la, el percentatge, però l'altre dia ho vaig mirar, d'americans que pensen que va haver-hi frau electoral a les últimes eleccions. Quin, quin percentatge? Molt, molt. Jo sé, un 30 o un 40, ara no sé, no, no estic segura ara, eh, però em va sorprendre quan ho vaig veure és pensar encara ara, ara, hi ha tota aquesta gent que pensa això. I ell fa poc va dir que si perdia les eleccions, ho va dir... Jo després ven anar a buscar les declaracions exactes i ho va dir amb suficient ambigüedat com perquè després els seus assessors sortissin a matitzar i dir que no, que era una metàfora i no sé què. Però va dir que hi hauria sang si perdia les eleccions. Sí, sí, ho va dir, Jo vaig buscar-ho i ho vaig trobar i va dir-ho. Pues o sigui, sí, sí, sí. si bueno, doncs eh... aquest 30%, aquest 30% que creu que són víctimes d'un engany de d'us ocults que són eh, bueno, aquesta gent què farà? Si amanar ja i ja van anar al Capitoli i no? dir, què faran? Sí. Vinga, obrim, obrim, obrim, sí, ja, ja de Vinga, obrim, comencem, si sí, no, 1, Tanc, Ara tancem no això. Tancem ja està. Al fet de dominar-la.